Справжні гади володіють безліччю стилів. Для Яни він обрав стиль простака, відкритою для всіх душі охочою поговорити на яку завгодно тему. До цієї проституції, як і вдавався не інакше, як з голоду. Йому бракувало жіночого спілкування. Хотілося пити соки котрі починають ганяти по тілу, коли справа йде до необтяжливого флірту. Яків зрозумів, що в особі Яни має справу з винятково поінформованою людиною, котра знає плітки про все на світі. Поруч із нею Яків почував себе вправним ілюзіоністом, котрий з'являється перед публікою завжди недоказаним, а у сказаному точним і захопливим. Яна належала до людей, які вірують. Вірують у найщирішому значенні цього слова. Яна дивилася рекламу і вірувала. Читала журнал і вірувала. Слухала Якова і вірувала. Яна була натуральною блондинкою. Він швидко відсік перспективу затягнути Янку в ліжко, Відсік з такою самою швидкістю, з якою ця перспектива й виникла. Дівчина нагадувала розгорт глянцевого журналу для дорослих і голодних. Її наміри та думки читалися так само просто. Чому він відмовився від цього? Тому що Ірена побувалася у Львові? Чи тому що вірив, дружині зраджувати не можна?